Розділ 17. Генка. Генка і Славик грали в шахи. Дошка з фігурами лежала на стільці. Славик стояв. Генка сидів на краю широкого ліжка, прикритого стьобаною ковдрою, з високою пірамідою подушок, яка своєю верхівкою доходила до маленької іконки, що висіла під самою стелею. А Гріпіна Тихонівна, генчина тітка, розкачувала на столі тісто. Вона, мабуть, була чимсь незадоволена, і суворо поглядала на мешка, який ввійшов у кімнату. Де це ти пропадав? крикнув Генка. Дивись, я зараз дам Славкові мат за три ходи. Зараз я його ань цвай драй. Цвай дрой. загула раптом агріпина тихонівна. Злазь з ліжка, найшов місце. Генка зробив легкий рух, який показував, що він злазить з ліжка. Не совайся, а злазь. Якому говорю. А Тихонівна почала завзято розкачувати тісто. Потім знову загула. Стиді з сором, дорослий хлопець, а туди ж. Капусту порізав, геть усе листя зіпсував. Відповідай, для чого порізав? Відповідаю, качан доставав. Він вам однаково ні до чого. То не міг ти, дурна голова, обережно різати. Капусту ж то я на голубці приготувала, а ти всі листи попсував. Голубці, тьотю, ліниво відповів Генка, обдумуючи хід. Голубці, тьотю, це міщанський забобон. Ми не якісь там непмани, щоб голубці їсти. До того ж, що це за голубці з пшеняною кашей? Були б хоча б з м'ясом. Ти мене ще б будеш. Чесне слово, тьотю, ви мене дивуєте. Продовжував розпотякувати Генка, не одриваючи очей від шахів. Ви, можна сказати, така видна людина. І якимись голубцями захоплюєтесь. Хвилюєтеся із-за якогось там качана, здоров'я своє псуєте. Не тобі про моє здоров'я турбуватися, пробурмотіла Агріпіна Тихонівна, ріжучи тісто на лапшу. Годі, мовчи, бо з цієї качалки покуштуєш. Я мовчу, а качалкою не погрожуйте, все одно не вдарите. Це чому ж? Агріпіна Тихонівна загрозливо випрямилась на весь свій могутній зріст. «Не вдарите?» «Чому ж не вдарю? Питаю тебе!» «Чому?» Генка підняв пішака і задумливо тримав його в руці. «Тому що ви мене любите, тьотю. Любите і поважаєте Ха -ха -ха, Дурень! Ну, їй Богу, дурень!» Засміялася Гріпіна Тихонівна. «І чого ти такий дурень?» «Мат!» – голосив раптом Славик. «Де? Де? Де мат?» – захвилювався Генка. «Правда!» От бачите, тьотю, додав він плачливим голосом. Через ваші голубці вірну партію програв. Невелика біда, сказала Грепіна Тихонівна і вийшла в кухню. Ти що, Генко, весь час з тіткою сваришся? Сказав Славик. Як тобі не соромно? Я? Сварюсь? Ти що? Хіба це сварка? У неї така манера розмовляти і все. Генка знову почав розставляти фігури на дужці. «Давай зіграємо, Мишко!» «Ні», – сказав Мишко, – «пішли у двір. Чого дома сидіти?» Генка склав шахи, закрив дошку, і хлопці побігли у двір.